«І вас з Новим Роком, Микита Сергійовичу!» «Здравствуй, жопа! Новий год! Приході на йолку!» – відгукнувся Хрущов і почухав лисину. Зал зареготав, а Шпитяк остаточно розгубився. «Не гнівайся, Шпитяку! Це я жартую!» – заспокоїв його Хрущов. «Давай, доповідай!» Шпитяк зашелестів паперами і затарокотів. За звітний період у районі знищено бандерівців 140 людей. Заарештовано 80 людей тих, що ховалися. Виявлено 540 людей тих, що ухилялися від мобілізації. Людей, людей, похмуро зауважив Хрущов. Вони шпитяку, не люди, вони звірі. З 1 грудня розгублено забурмотів шпитяк, вбито 60. Затримано 97. Штук чи що? – засміявся Хрущов. Так точно, Микиту Сергійовичу, штук! – очманіло, дивлячись на нього, сказав Шпитяк. І зал вибухнув реготом. Годі, Шпитяку, геть ти, брате, обісрався. Ти мені от що скажи. Який соціальний склад керівництва бандформувань? Соціальний? зашелестів паперемеш Петяк. Переважно куркулі Микиту Сергійовичу мали по 6-7 гектарів землі. Частина інтелігенція. Вчителі, лікарі, поети. Ну, звісно ж, як без них. Я розмовляв з одним затриманим, дружиною якого завербували бандити. Він свідчить в усьому винен піп. Саме він завербував його дружину. «А ти не запитав, скільки разів Піп його дружину вербував?» Почувся черговий вибух реготу. Зоряна так і написала сміх у залі. «Сідай вже, шпитяку», – сказав Грушецький. «І тебе з новим роком!» «Надамо слово ще одному непитущому – начальникові НКДБ цього ж Городоцького району товаришу Шайну. Він у нас знедавна, Микита Сергійовичу, з Ковеля перевели, але тямущий. Ти ж бачив, Івана Саміловичу, непитущий ще не значить мудрий. На трибуну піднявся ще один єврей. Цього разу зовсім лисий». Якщо працювати з головою, енергійно розпочав він і машинально, мабуть, за звичкою, почухав лисину таким самим жестом, як і Хрущов, зал з новою силою вибухнув сміхом. Але шайн не звернув на це уваги і продовжував: Якщо працювати з головою, не обов'язково усіх бандерівців розстрілювати. Я, наприклад, у селі Косвиці отримав таку записку, товаришу начальник, я знаходжусь тамто і тамто. Прошу, аби не була знищена моя сім'я, прийдіть і заарештуйте мене. Ну, ми так і зробили. Обережненько його взяли і спрямували до лав Червоної армії. Ну, він тобі навоює, хмикнув Хрущов. Макаренко знайшовся. І знову почухав лисину. Зал вже стомився сміятися, а Зоряні набридло писати сміх у залі. Між тим, Шайн продовжував, чухаючи свій лисий череп хрущовським жестом. Також у нас висадили в повітря завод. О другій ночі до заводу під'їхав якийсь лейтенант, потім від'їхав, і буквально через 10 хвилин завод вибухнув. «Ну, і де тепер той лейтенант? Доріс до майора? А ти, я бачу, хочеш навпаки». «Ой, сідай, Шайне, від гріха!» – із прикристю сказав Грушецький. «Вважаю, Микиту Сергійовичу, слід послухати, як здійснюється робота по зверненню партії і уряду до бандформувань. Пропоную заслухати секретаря Радехівського райкому партії товариша Канівця». Переляканий конфузами попередніх ораторів, Канівець вирішив говорити чітко, впевнено і голосно. По роз'ясненню звернення проведена велика робота, загорлав він. Населення району звернення знає. Однак слід зауважити, що бандерівці проводять свою контрроботу. Наприклад, у селі Шайноги біля сільради звернення вивішували п'ять разів і кожного разу його зривали.